Nikita Stănescu, când? Eu cred că pământul e plat, asemenea unei scânduri groase, că rădăcinile arborilor îl străbat, atârnând de ele în gol cranii și oase, că soarele nu răsare mereu în același loc și nici nu răsare același soare, ci tot altul, după noroc. Mai mic sau mai mare. Eu cred că atunci când sunt nori, nu răsare nimic. Și mă tem că s-a sfârșit definitiv cu șirul de sori lunecând dinspre iad, spre Eden. Atunci trimit păsări gresate cu ochiul bun și cercetătoare care să-mi spună încotro trebuie îndreptate câmpile să întâlnească al soare.